Добре. Рахунок один-один. Вони майже минули алею і вже дісталися гвинтових сходів. Софія Андрійовна, ви не передумали заміж? Ні, Оресте, не передумала. А чого так тяжко зітхаєте? Бо Бо не передумала. Розділ 6. Софія з кожним днем сумнішала. Спогади опановували нею, а довгі темні вечори сприяли заглибленню у себе. Вона згадувала такі ж листопадові і грудневі вечори минулого року поїздку до Києва, стежку меланки, Арсенові руки, які вели її тією стежкою. Вона, напевно, не з тих жінок, що здатні жити самі. Мов ліана шукає дуба, щоб обвитися навколо нього. Софія Андрівна прибігла якось на перерві галинка. Ми маємо до вас прохання. Наша група проводить вечір, потрібен черговий викладач. Будь ласка, не відмовте, інакше нам не дозволять. Згода, Галинко, за умови, що ви проведете мене увечері додому. Студентська вечірка цього разу була не зовсім звичайною. Коли Софія зайшла до зали, всі підхопилися, закричали «З днем народження, Софіє Андріївно!» І вручили їй великий букет білих хризантем. Музика заграла «Ти під знаком Скорпіона родилась. Софія спершу хотіла зауважити, що вона за зодіаком левиця, і жодного стосунку до її дня народження ця подія не має. Та не хотілося псувати дітям веселощів. Яка врешті різниця? Вона прийняла квіти і почала удавати задоволено-щасливу. Галинка аж світилася. «Правда вам весело, Софія Андріївна?» Звичайно, Галинко, я щиро тобі вдячна. Це не я, це Орест і Андрій. Вони десь пронюхали, що у вас сьогодні день народження. Софії стало приємно на душі. Дорогі мої розбешаки, ви хотіли зробити мені приємність і зробили. Та не обійшлося і без неприємностей, та ще й яких. На музику почали сповзатися сторонні. На вечори місцевих хлопців не пускали, бо тоді неминуче починалися проблеми. Софія була запрошена як черговий викладач, але для страховки студенти запросили ще Петра Яковича, викладача фізкультури, бо для вирішення делікатних проблем із місцевими одних умовлянь було зазвичай мало. Іноді справа потребувала м'язів. Цього разу Галас чинив першокурсник, якому вкрай необхідно було показати, який він дорослий і усе може. Хлопчисько привів зграйку п'яних, як ключ шмаркачів, і туром попер на чергових. «Пустіть!» Дверей пильнували хлопці, які давали собі раду в багатьох ситуаціях. Один з них – Іван, студент четвертого курсу, кандидат у майстри спорту з боксу, одним виглядом своїм відбивав охоту до суперечок. А під його удар правою не варто було потрапляти навіть бикові. Але як переважна більшість фізично сильних людей, характер мав урівноважений і кулаки пускав у хід тільки на ринку. Тому він почав ніжно умовляти мершавеньке хлоп'я, що йшло додому і лягало люлі.